السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. <تصفيق> الحمد لله، الحمد كثيراً طيباً ومرقا فيه، كما يحب ربنا يرضى. أشهد أن لا إله إلا الله دهوا لا شريك له، وأشهد أن محمداً أبدوه ورسوله لا نبي بعده. يا إهل الذين آمنوا تكن الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا إيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلوا نبيه ورحام إن الله كان عليكم ركيبا يا إيها الذين عاملوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصح لكم عمالكم ويفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِي الله ورسوله فَقَدَ فَعَزَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإنسق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعن آله وسلم وشعر أمور مهتثاتها وكل مهتثة بدعه وكل, وكل دلالة في النار إخواني وأخواتي أعزان الله, الله الله سبحانه وتعالى telah berfirman Wal fajr wal layli nash. Dan demi fajar dan malam-malam sepuluh. Para imam menyebutkan bahwa al-fajr dimaksudkan sumpahnya Allah Subhanahu dengan al-fajr berkaitan dengan ya marafa. Yaitu hari ya marafa. Hari kesembilan bulan belanja, wilayah Nasser dan Malang sepuluh masada sepuluh dari awal bulan belanja. Bersumpahnya Allah Subhanahu Wa Taala dalam perkara ini menunjukkan agungnya dari awal sepuluh bulan adalah Haji, hijjah di awal sebuah bulan Al-Hijjah besar-besar jemikah mula Allah Taala dalam Al-Firman Al-Hajj wa ma'lumat fa man farza fi himna Al-Hajjah fa na rafatha wa la jidana fil Al-Hajjah bahasa Amin haji itu pada bulan-bulan yang telah ditentukan Maka pada siapa melakukan ibadah haji Maka jangan melakukan Rafat Iaitu hal-hal yang nanti bisa Menerakan ibadah hajinya Dan tidak pula Melakukan kefasikan Dan tidak berdebat Ketika sedang melakukan ibadah haji Ayat ini juga menjelaskan Tentang keutamaan tentang ukuran uh, ibadah haji Sekaligus Kapan dimulainya Disebutkan bahawa Mulainya pasal ibadah haji Dibadah bulan syawal Kemudian Lul qadah Serta 10 hari bulan Lul hijjah Allah SWT Wa'adzim Wa fin nasi bil haji Nah, hendaknya kalian berusaha untuk memberitahu Kepada manusia tentang hari ibadah haji. Huazin fil nas bil haji. Jadi supaya memberitahu azan pemberitaan kepada manusia tentang Perasaan ibadah haji yaitu karijalahu ala kulli dhamir. Ada yang mendatangi ibadah haji dengan jalan kaki ataupun dengan mengendalik kendaraan. Ia itu kanulifadjenami. Lihat syadu manafi anahum yang bersifat ilmiah. Ia itu kerjanya ular kulit daimir. Ia tiada kulifadjenami. Ia mendatangi ya dari segala penjuru. Lihat manafi anahum agar mereka itu mempersaksikan. Manfaat untuk diri mereka sendiri. Waal khilus malla hifi ayamim dan hendaknya mereka berfikir kepada Allah di hari-hari yang telah ditentukan. Penafsiran ayat juga pasal ayat ma'lumat adalah dari awal enam bulan alheja sampai hari yang ke sepuluh untuk banyak banyak berfikir kepada Allah taala. Demikianlah. Berkaitan dengan Nabi Musa S.A.W. Musa, salah tina layla walayla, wasmullah habi ashin, fatah maghikatu Rabbi alba'in alayla. Jadi Allah telah berikan nan jaziy berkaitan kepada Nabi Musa dengan 30 bulan hari, wasmullah habi ashin, dan kami sempurnakan dengan sepuluh. Berkaitan 30 hari Yaitu Bulan Dul Qadah Selanjutnya Adalah 10 hari awal bulan Dul Hidjah Inilah Bagaimana Allah telah menyebutkan Beberapa ayat Tentang keutamaan 10 awal bulan Dul Hidjah dan Rasulullah SAW alaihi wasallam menyebutkan ma min ayyam al'amal as-salih ahabbu ila Allah min hadhihi al-'ashr ya rasulullah wa al-jihad fi sabilillah qala wa al-jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja min wa malihi wa lam yaj' minhu shay'an tidak ada hari-hari Yang lebih Allah cintai Tata aman-aman as Daripada Sepuluh hari ini Ayam al-as-salih ini sepuluh Awal bulan berhijjah Rasulullah mengatakan Tidak pula jihad ke Tidak pula berperan jihad Allah SWT Rasulullah mengatakan Tidak pula jihad fisabilillah kecuali seorang keluar dan dirinya juga hartanya kemudian tidak kembali sama sekali. Dia keluar berjihad kemudian mengorbankan dirinya harta benda ya dan tidak kembali sedikit pun itu baru bisa melebihi orang orang yang beramal pada 10 awal bulan haji. Dari sila Hanya kita berupaya Untuk banyak-banyak melakukan aman-aman salih Karena tidak ada amalan yang salih Yang lebih Allah cintai daripada Sepuluh Awal bulan hujjah ini Barang-ulama juga bersifat pendapat Mana lebih utama Beramal salih Di sepuluh terakhir Bulan Ramadan Dengan sepuluh Awal bulan Thulhijah dan pendapat yang paling bagus adalah pendapat dari Syekh Islam Ibn Taymiyah, wabillahul ta ala, berkaitan dengan malam maka sepuluh akhir bulan Ramadan itu lebih utama. Karzul Salam yang dahulah al-Asal awal Ramadan Ahli Nair, waikahu ahla, wa jadda, wa shaddal mi'zar. Bar salah sawasalika masuk sepuluh terakhir beramatan beliau menghidupkan malamnya, tidak tidur, membangunkan istrinya dan keluarganya, dan juga menguatkan keringannya adinya menjauh dari istrinya untuk berpuasan, konsen untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wataala. Adapun siang hari ini pendapat saya untuk sememiyah, maka sepuluh awal bulan Dhuhr itu lebih utama daripada Syahriban Ramadhan di akhir 10 nah, hari akhir bulan Ramadhan. Inilah penggabungan antara dalil-dalil berkaitan dengan keutamaan sepuluh terakhir bulan Ramadhan dengan sepuluh awal bulan Al-Hijjah kenapa di malam Ramadhan Nabi Utama dikarenakan malam tersebut turun lain Al-Qadr inna zannau fiyadil Qadr wa ma'adraqam layadil Qadr, layadil Qadri -qadr khairun min alfi syahr layadil Qadr lebih utama daripada seribu bulan khairun min alfi syahr lain halnya dengan 10 awal bulul hujjah di siang hari bagaimana manusia di bulan awal bulul hujjah tersebut banyak orang yang bersedakoh dikumpulkan di situ pelaksanaan ibadah haji kemudian puasa disebutkan dalam hadis Al-Qahtara Al-Muslim su'ilah Rasulullah S.A.W ansum arfah Al-Mabiyah wal baqiyah Rasulullah s.a.w. ditanya tentang kuasa Arafah beliau mengatakan ini akan menghapuskan dosa setahun yang telah lewat dan setahun di masa mendatang demikian pula banyak orang yang berkorban nanti pada nah pada hari kesepuluhnya Berkumpulnya akan musimin juga, untuk berfikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Merasakan ini adalah tahap wahakahlah dari bentuk penggabungan antara dalil tentang keutamaan sepuluh terakhir bulan Ramadan dengan awal ada sepuluh awal bulan Berhijjah. Pendapat yang terbaik adalah pendapat dari Sheikh Islan Tamia. Kemudian Berkaitan dengan 10 Awal bulan hujah Di antara sahabat Seperti Oman Khattab Abul Hirah Ketika masuk 10 awal bulan hujah ini mereka pergi ke pasar Keduanya pergi ke pasar Dan bertakbir Bertakbir Dengan maraskan suaranya Dan manusia pun mengikuti takbirnya Oman Khattab dan juga Abul Hirah radhiyallahu taala anhum enam dari sinah para ulama menyebutkan bahwa ada takbir mutlak dan juga takbir muqayyad secara mutlak bisa dilakukan banyak-banyak bertakbir mulai dari awal bulan rabiul hijjah namun di sana juga ada takbir yang muqayyad Berkaitan dengan keluarnya manusia Menuju Al-Muslimin Melaksanakan Salat A'id Sampai nanti Ayyam Tashri 11, 12, dan 13 Jadi ada takbir Mutlak dan muqayat Kita tidak apa untuk takbir Dari awal bulan 6 Hijjah Namun tidak sebagaimana takbir yang dilakukan Pada Al-Wataha Di mana seluruh dunia uh, Serempak untuk banyak-banyak takdir -banyak takbir Kemudian Dari sekian banyak dalil Yang saya sebutkan tadi Dan masih banyak dalil yang lain Maka hendaknya kita berupaya Untuk banyak-banyak berfikir Banyak-banyak dan Bertasbih banyak-banyak beramal salih Bahkan juga dianjurkan Para ulama Apakah boleh kita puasa Sepuluh Awal Sampai sembilan hari awal Bulan Dzulhijjah ini Sar keseruan atau tidak Sebagai mengatakan Kalau sar keseruan Tidak diperkenankan Sebagai mengatakan boleh-boleh saja Karena puasa bagian daripada amalan sore. Namun minimal, kita berupaya untuk bisa melakukan itu pada hari sembilan, yaitu Yaum Ar-Rahmah. Sebabkan dari dahnya dan kota dahlah musim sana al-mabiyah wal-baqiya. Selanjutnya, Banyak Subhanallah. Ketiga sudah masuk awal bulan rohijah. Dalam hadis Ummi Salamah ra muslim "Man kana 'indahu dhabh wa arada an yadhbah fa fala ya'khudh min sha'rihi wa la yuhri Barang siapa yang memiliki sembelihan kurban, nadiam mungkin untuk menyembelih korban tersebut ketika dia sudah melihat dari awal bulan Hijjah, maka janganlah mengambil atau memotong rambut dan juga kukunya sedikit pun. Eh, sunnah-sunnah bagi mereka mereka yang hendak melakukan korban, ia sudah masuk awal bulan Hijjah. Jangan memotong kukunya, jangan pula rambutnya. Adab sebagai manusia. Itu motong jenggotnya jelas-jelas industri jenggot tidak boleh dipotong baik bulan-bulan hijah, bulan-bulan yang lainnya. Misalnya ada ayat bilangan Omar, di atas Anwar, kalau bukan di musim, kasus sharif pakfulha, rapikan kumis dan biarkanlah jenggot, jadi jenggot di biarkan, dipelihara dan tidak diambil sedikit pun. Ehwaniya sekolah. Selanjutnya tentang korban itu sendiri nah korban bisa disebut dengan ubhiyah ataupun ibhiyah ataupun abhah dan juga dengan nama yang lainnya itu namanya semua adalah korban kemudian kita lihat beberapa dalil Di antaranya adalah hadith jundup r.a.w صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النهر ثم خطب ثم ذبح فقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب سنتنا فمن ذبحها قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى بسم الله rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salat pada idul adha kemudian melakukan khutbah selanjutnya menyembelih beliau mengatakan katakan siapa yang sholat semudah saat kita kemudian menyembelih sebagai semudah kita maka telah sesuai dengan sunnah kita dan barang siapa yang menyembelih sebelum sholat maka hendaknya mengganti penyebutan yang lainnya dengan menyebutkan nama Allah. Dan hadis ini adalah hadis Bara bin Azib riwayat Bukhari Muslim Rasulullah SAW menyatakan "Man shalla salatana wa nasaka nusukana fakad asaba sunnatana". Barang siapa yang salat sebagai salat kita dan nindak sebagaimana sunnah kita maka tersesui dengan sunnah kita. Wa man laha Khablasolat fatilka la, Malaysia itulah. Baris siapa yang menyembelih sebelum solat maka itulah kambing nanda di hatinya tidak sampai dikatakan sebagai sembilan korban. Oleh itu lahirannya segala. Nah kita berupaya untuk bisa. Menyembelih sebagaimana Rasulullah S.A.W Kemudian hukum menyembelih korban itu sendiri Terjadi kelagaan para ulama Jumur ulama menyatakan Adalah sunnah mu'akadah Sunnah mu'akadah Abu Bakr Siddiq Umar Ibn Khattab Sengaja nah, pernah melakukan tidak korban supaya manusia tidak beranggapan bahwa itu menjadi perkara yang wajib manusia tidak beranggapan itu adalah perkara yang wajib ada pun sana pendapat lain seperti pendapat lain disaat dan mikir pula pendapat Abu Hanifah dan pendapat Imam Abu bahwa bahawa menjelih, menyemulih korban bagi yang sudah punya kemampuan adalah hukumnya wajib sebagaimana hal ini sebutkan tadi Fa man jama'aha qabla shalat falyadhadh maka ana ukha barang siapa yang nyembah sebelum salat maka hendak ia menyembelih nah penggantinya. gantinya kemudian ketika Allah dan menyebut nama Allah itu dengan membaca basmalah asya di sini falyadhadh maka ana ukha al asr Fil amr al pada asalnya perintah menunjukkan perkara yang wajib. Itu dalil yang dipakai oleh mereka-mereka ia mewajibkan untuk berkorban bagi yang punya kemampuan. Bisa juga ada hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala man wajada sa'a ayudahi falandahi fala yakulanna musallana. Barang siapa yang punya kemampuan untuk berkorban kemudian dia tidak berkorban Maka jangan mendekat ke musalla kita. Namun hadis ini, Allah Subhanahu Wata'ala terjadi silap. Barulah jadilah maupun. Analah Abu Hurairah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi barang siapa yang punya kemampuan untuk korban dan tidak berkorban, maka jangan mendekat kepada musalla kita. Jadi terjadi silap dengan para ulama tentang penyembelian korban. Sebagai yang mengatakan sunnah agama dan ini yang kita pilih, sebagai mengatakan wajib ini benar-benar life mustahil, benar-benar hadisah, jami' al zai dan para imah yang lainnya. Eh, kini wahat yang sekolah. Kemudian berkaitan dengan korban itu sendiri, berusaha bagi kita untuk. Menyebelih dengan Korban yang baik Tidak ada cacatnya Rasulullah SAW menyebutkan La yudhisi Nama uthiyah Al-awrah Al-bayin Al-ruha al bayyin Dal-ruha Wal- Al-Bayyin Mariduha Wa Al-Kasirah Al-Illatulah Tungki Bahawa tidak sah Penyembelian korban Dalam keadaan buta yang jelas-jelas Buta Ini yang pertama Yang kedua pincang yang jelas juga Nah pincangnya Kemudian sakit Jelas sakitnya Jadi yang keempat adalah sangat kurus Nantinya tidak panas untuk disembelih Ini berapa cacat Yang hendaknya berusaha Untuk kita hindarkan Tentang Al-Awra Anggota Di sana namanya Al-Asya Itu di Ma'an hari tidak bisa melihat di sayang hari masih bisa melihat Jika Di siang hari masih bisa melihat Maka yang roh sebenarnya adalah Namsah Yang kedua berkaitan dengan sakit Sakit kalau yang ringan Maut nam Hafif Sakit yang ringan Maka Sebenarnya juga tetap sah Ada kalau sakit sampai nanti Mempengaruhi dagingnya saya menjadi rusak maka sebenarnya tersebut itu tidak sah demikian pula pinjang dia kalau pinjang dia eh betul-betul tidak jalan sudah betul, -betul parah juga tidak sah tapi kalau masih bisa jalan dengan dengan baik misalnya wawir itu masih bisa dengan bisa mengelari kadang maka demikian juga tetap sah itulah beberapa Nah, cacat berusaha bagi kita untuk bisa, nah memilih hewan-hewan yang baik. Berkaitan dengan korban itu sendiri, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nah karena Maswawatullah al-Badah anis sabah wal-bakaloh anis sabah. Kita menyembelih bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, unta untuk tujuh orang. Dan sapi juga untuk tujuh orang. Namun di sana ada riwayat dari al Imam Ahmad radhiallahu taala bahwa unta itu bisa untuk sepuluh. Nama shaykh Muhammad bin Hizam radhiallahu taala merujukkan al Hawad Lana untuk mengutarai hadis Jabir bin Abdullah. Taatilah tanuma. Sayang bagi kita untuk bisa memilih. Hadis Jabir Ibn Abdillah Iaitu unta Untuk sepuluh orang dan Unta untuk tujuh orang Dan sapi juga untuk tujuh orang Kemudian Sembilian itu sendiri Sembilian itu sendiri Dia diambil dari Bahi Matul Anang Nah Bahi Matul Anang Dia berupa Unta Esapi yang kian juga dengan kerbau, sesuai ulama jamus masuk dalamnya. Dan yang kedua kambing, sesuai dengan tuahhir ayah Namun di sana ada pendapat lain di nam tuahhiriah, tuahhir bolehkan korban dengan selain dari binatang ternak yang dikorban ayam atau yang lainnya. Tapi haraja adalah pendapat jumlah ulama yang dipakai oleh mereka yang mengatakan bolehnya berkorban selain dari bayatul laman an'amah hadir hadir hadir hadir hadir radiyallahu ta'anhu aladirawahu al-bukhari muslim maniktasala ayam al-jum'ah asal janabah summa raha fisa'at ibu'la faka'an lama karabah badanah awaman raha fisa'ati asaya faka'an lama karabah bakarah awaman raha fisa'ati asaya faka'an lama karabah nangkasan akan Orang yang di sha'di arabiya fa ka'annama qarab dajajah fa man raha fi saati al-khamisah fa ka'annama qarab baydha fa idza akhadha imam tawassuf barang siapa yang mandi pada hari Jumat yang mandi janabah kemudian pergi pada jam yang pertama sedangkan dia itu telah berkorban seekor unta dan pada siapa pergi pada Jam yang kedua Sa'ah Asahaniah Seakan dia itu berkorban dengan Seekor sapi Dan siapa yang pergi pada waktu yang ketiga Seakan dia itu berkorban dengan kambing bertanduk Dan pada siapa Yang pergi pada Waktu yang keempat Seakan dia itu berkorban dengan Ayam Dan pada siapa yang pergi pada waktu yang kelima Seakan dia itu berkorban dengan lobster telur Namun sekali lagi, pendapat yang kuat adalah pendapat juhur ulama. Sesuai dengan Allah ilayah, Mbahih Matil An'am. Dari Bahih matul An'am, di mana para ulama menurutkan Bahih Matil An'am itu ma'ruf. Berupa unta, sapi, dan juga enam kambing. Berikutnya, khawatir saya. Yang lebih utama, Seorang berkorban Ontah atau sapi Dengan kambing Jumru ulama menyebutkan bahawa Berkorban dengan Ontah atau on sapi Lebih utama Daripada berkorban dengan Enam kambing Seandainya seorang korban Satu sapi Dan kambing sebanyak tujuh jadi kalau Jumhur Mengatakan lebih utama sapi Tapi kalau Imam Malik Mengatakan berkorban dengan Tujuh kambing itu lebih lebih utama Karena Lebih banyak darah yang di alirkannya Ada lebih banyak sembelihannya Daripada satu sapi tadi Jadi kalau Jumhur mengatakan Karena sapi lebih banyak dagingnya Maka itu lebih utama Dan ini yang yang kita pilih Nah, terkadang Masya nah, Allah mungkin dengan tujuh kambing itu tidak Mencapai separuh sapi Tidak mencapai Dagingnya tidak mencapai separuh sapi Jadi kalau memang betul, betul Dihitung secara harga Nah Ikhwani Wahatnya saya Selanjutnya hadis Rasul Malik Radiyallahu ta'ala Anhu lalu berkharimusim Doha Rasulullah SAW alaihi amlahain akranain Rasulullah SAW menyembelih dua ekor kambing yang berwarna putih yang bertanduk nassanna wakbar kemudian menyembah nama Allah dan bertakbir wa da'a ala sifahatihima Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam letakkan dan kakinya jadi atas apa semacam rusuknya ini. Kalau kita meliti atau kita lihat dari hadis ini mana lebih utama seorang menyembelih kambing yang warnanya putih dengan warna yang hitam maka jawabannya yang warna yang putih lebih utama sesuai dengan zahir hadis membeli dua ekor enam kambing yang berwarna putih daripada yang warna hitam ataupun warna yang lainnya dia berusaha untuk memilih ini tapi kalau seandainya warna lain pun juga tetap sah tetap sah kemudian nah berkaitan dengan 6 kambing itu sendiri Rasulullah s.a.w. dalam hadith Aisyah r.a. ketika menyebelih enam kambing tersebut mengatakan Allahumma nah, takabbal minna min Muhammad, min Ali Muhammad dan min Umati Muhammad yaa terima kami dari Muhammad keluarga Muhammad dan juga umat Muhammad dari ini juga sebagai enam landasan bahawa bisa seorang yang itu berperban ya, untuk keluarganya, ya, dirinya dengan keluarganya, dan untuk keluarganya. Akan tapi kalau keluarga yang berbeda tentu jadi diperkenankan satu kambing untuk keluarga yang berbeda atau satu kambing untuk dua orang yang berbeza. Nah, satu kambing hanya untuk seorang, Beda dengan enam sapi bisa untuk tujuh orang yang jelas orang, orang tersebut akan mendapatkan pahala. Kalau kita meneliti hadis Aisyah radhiyallahu anha ada al-Tirmidzi, bukhari "Idza al-faqatu al-mara'ah li-ta'am zawjiha wa'd musyiddah, kana laha ajruha wa li-zawji ma kasaba wa li-khazinihi Jika ada seorang perempuan yang bersedekah dengan makanan suaminya, Maka baginya pahala. Dan nah, Dia bersodakoh dan suaminya juga mendapat pahala karena usahanya. Mereka pembantu juga mendapat pahala. Bila kalau kurang, jadi pahala-pahala mereka sedikit pun. Jadi kalau niatan untuk keluarganya dan mereka tidak nafar, tapi kalau satu kambing kemudian untuk orang yang, untuk dua orang yang berbeza, ya ini tidak diperkenankan. Evan, ya Allah Selanjutnya berkaitan dengan korban itu sendiri, kalau kita biasa raka'ah waksemah, wakabah dengan menyebut nama Allah dan bertakbir disunahkan untuk, lah bahkan sunatkan, tidak wajib, wajib untuk mengucapkan basmalah, oleh takulum iman demi kesembuhan hari. Kalian jangan memakan apa-apa yang disebut dengan nama Allah ini wajib untuk membaca Rasulah. Kemudian takbir hukumnya adalah sunnah. Takbir hukumnya sunnah. Selanjutnya, bagaimana kalau kita menyerahkan atau mewakilkan sembilan kepada orang lain? Rasulullah SAW pernah mewakilkan kepada Ali bin Thabit. Amin ya robbal alamin. An Nabi wa'usim lah me'awad as-sodakim binjulutiha wa jilaliha dan sallallahu suha'at seberitahkan kepada saya untuk menyembelih ontah dan membagi dagingnya serta bersodakoh kulit dan juga pelana yang di atas ontah tersebut jadi bentuk perwakilan kepada yang lain tidak maafah kemudian di akhir wa'nurti iljazar min syia wa'kunna nurti min indina dan agar kami tidak Memberikan sedikit pun kepada Penyembelihnya Nah Alam kami memberikan dari sisi kami sendiri Kami berikan dari sisi kami ini bukan dari bagian Sebelian tersebut Akan tadi kalau memang Para penyembelih Ada orang-orang yang butuh Atau orang-orang yang adalah Sekolah masyarakat Dan ini diberikan bukan karena upahnya tapi memang kerana jatahnya Maka demikian tidak mengapa Nah tidak mengapa untuk diberikan Bagi para jagal, para penyembelih. Nah Ikhwani Walaikumsalam Selanjutnya Bagaimana kalau kita serahkan penyembelihan Kepada orang yang tidak sholat Menyerahkan penyembelihan Kepada orang yang tidak sholat Itu tidak Tidak sah Nah tidak sah kerana hukum orang tidak sholat Adalah kafir Sebagaimana Hadis hadith buraidah Rasulullah s.a.w. menyatakan Al-ahdulladi bayi nabi dan Faman taruh kahawat kafar Perjanjian antara kami dan mereka adalah sholat Siapa yang tidak sholat Maka dia inilah kafir Sehingga kalau ada orang kafir Yang tidak sholat Nah, maka Penyemilihannya Tidak sah Apalagi yang jelas jelas dia ini kafirnya. Dia orang yang tidak sholat yang mengaku sebagai orang Islam itu tidak sah, apalagi yang jelas jelas kafir. Bagaimana kalau kita menyerahkan kepada orang Yahudi atau orang Nasrani? Sesembilan orang Yahudi atau Nasrani itu adalah sah. Fatu'amul ladina utul kitab ba'lukum wa tu'amukum hilahum. Maknanya anu kitab itu halal bagi kalian dan maka kalian itu halal untuk mereka. Dari hadis ini juga bahawa sembayan Alkitab kalau penyebutannya adalah menyebut nama Allah Subhanahu wa maka sah. Namun kalau kita meneliti dalil seperti hadis Bara bin Azib, hadis Aisyah, hadis Anas bin Malik tentunya yang paling utama di sembilan sendiri. Nah, sembilan sendiri, kecuali orang rombongan, tentunya bisa mewakilkan kepada yang lain. Nah, eh, ini muhaddith asyikuloh. Itu berkaitan dengan uh, para penyembelihnya. Dia usahakan beragama Islam. Bagaimana kalau terjadi kelupaan dalam penyembelihan asyih? Ya, minyak al-hajuri menyebutkan Sampai lupa Maka menjadi bangkai Jadi tidak Tidak halal Sesuai dengan zahir al-ayah Wa'ala ta'kulu mimma lam yudkir Bismillahirrahmanirrahim Dan jangan kain itu makan Apa-apa tidak disebutkan dengan nama Allah Dalam penyembelihannya Semua ulama mengatakan Sah saja Kalau penyembelian Al-Kitab saja Boleh kita makan Apalagi penyembelian orang Muslim Takkan juga lupa Allah sebutkan Rabbana la tu'akhirna inna si'ina wahtana Woi Rabb kami Jangan ke hukum kami Manakala kami ini lupa ataupun salah Terjadi khilaf Tentang sembelihan Yang tidak disebut dengan nama Allah Bagi orang yang lupa tadi Berikutnya Ikhwani wa hadisakumullah kita lihat haris-haris bin Tawarib Bahawa Yang kulitnya Atau pelananya Itu usahakan disodakohkan Terserah nanti Mereka digunakan untuk apa Mungkin untuk tempat duduk ataupun Yang lain Atau bagi miskin mereka makan Jadi terserah jadi adalah bentuk so dan tidak sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian manusia tidak dijual dan tidak disotakahkan. Jadi untuk menghindari keraguan-keraguan tak layar ribuk, ilam dia berusaha untuk disotakahkan. Banyak orang fakir, orang maztakin di zaman sekarang ini terserahkan dan tidak harus satu orang fakir hanya satu nang kulit kambing. Berapa nilainya, mungkin 30 ribu Atau 50 ribu Nah bisa dikasih satu kulit yang besar Kulit sapi ataupun onta Nah muhakala Itu akan bisa memberikan arti kepada Korak miskin. Kemudian Berkaitan dengan bagian Atas otak tersebut Ini Memang ada pelananya Yang juga di Perintahkan Untuk disodokohkan Selanjutnya bagi para, namp, orang-orang yang berkorban, bisa juga makan, makan sebagian. Dan yang lainnya adalah digunakan untuk setokoh. Berkenaan jumlah yang disetokokkan itu berapa? Ada yang mengatakan setokokan enam atau dua selus kefir. sudah banyak. Ada yang mengatakan yang dimakan cukup sepertiga, yang lainnya disorokkan. Ada lagi yang mengatakan bahawa sorokannya separuh. Yang jelas berusaha baik kita. Nah, eh, sebagian kita makan. Ini kalau memang saya sanggup untuk makan, karena ada di antara manusia yang tidak mau daging kambing Ataupun pun dengan itu, enggak semai sorokan pun juga tidak mengapa. Selanjutnya hadis Rasulullah berkaitan dengan kembali ke hewan ternak. La ta'dad bahu illam Jangan kalian itu menyembelih kecuali musinnah. Musinnah. Ini maksudnya musinnah musinna ialah sudah ganti gigi. Dan biasanya untuk kambing usia setahun dan masuk pada tahun yang kedua. Untuk sapi 2 tahun masuk tahun yang ketiga, sementara unta 5 tahun masuk ke 6 6 Pergantian gigi, orang Jawa bilang ini apa? Sudah poel. Eh para belante ataupun orang zaman dahulu lebih paham per permasalahan ini. Maka Al-Ibrah Semestinya oleh Syekh Muhammad Hizam adalah dengan dengan gantinya gigi. Ilaaidu musiran khali al-jad'ah kecuali mendapatkan kesulitan maka hendaknya memiliki jadaah yang belum, yang belum poel tapi Sudah berusia setahun nah, Jadi kalau seorang Dalam keadaan kesulitan mendapatkannya Bisa mencari jajah Ada lagi menafsirkan jajah ya Usianya adalah 6 bulan Ada lagi mengatakan 8 bulan Yang jelas Al-Ibrah Sudah ganti gigi Cara mengetahuinya Nanti gigi yang poel tersebut Sudah besar dibandingkan gigi yang lain jadi para belantik ataupun ini orang-orang yang berpengalaman, anda tahu mana gigi yang sudah ganti ataupun gigi yang masih enam asli semenjak lahir. Kembali bahawa usia untuk kambing setahun penuh kemudian masuk tahun yang kedua, sapi dua tahun masuk pada tahun yang ketiga, semendak unta lima tahun masuk pada tahun yang keenam kemudian tidak mengapa ikhwan fillah berkorban dengan jantan ataupun betina sebagaimana hadis ummi karz rawat bi ta'mud terimidhi wa an-sa'i wa majah dan taqika liulama syaitan kafiatan wal jariah sya ladhukum untuk korana, nampak. Nampak. Lain untuk korana, awak masa tentang akikah Disebutkan bahawa untuk anak laki-laki dua ekor kambing, sementara anak perempuan satu ekor kambing. Jadi, Amerika memberitahu kepada kalian, baik kambing tersebut jantan ataupun betina. Di dalam akikah iko sah, menyembelih. Kamping yang jantan atau betina Maka tentunya Dalam korban juga demikian Dalam korban juga demikian Berkaitan Mana lebih utama Mana lebih utama menyembelih hewan Yang jantan ataupun Nah betina Jumur mengatakan Yang jantan lebih utama ya, Rasanya lebih lezat nah, Rasanya lebih lezat Sebagai matakan monca lebih utama, dia naufar tom dari lebih lebih lembut, jadi kalau dimaksak itu lebih apa saya tidak sebagaimana yang jantan, jadi sangat kuat Ini butuh sekian lama dalam masanya dari sini ke jadi khilaf dari yang roji telah lebih utama adalah jantan nah bisa dua-duanya. Jadi kalau masa sekarang ini, masya Allah, jadi harga belum murah. Kambing betina enam ratus ribu, tapi kalau jantan bisa sampai 2 juta atau 3 juta. Betina murah, jadi bisa aja nanti berkorban. Ya mungkin ekwan di sini mampu semua yang berkorban, insya Allah Nah, yang harga yang murah. Ekwan ini, tentang. Uh, disebutkan dari ukuran awu usah baik yang jantan dan betina jadi sasa saja. Kalau kita meneliti tentang hewan yang kita sebelih jantan dan betina, biasanya kalau betina itu lebih banyak uh, banyak lemaknya. Nah, jadi lebih banyak lemaknya jika kita Berkali-kali mencoba di sana di mahat Akhirnya itulah Kalau kita lihat Nah Itu rasa Kambing yang jantan itu lebih, lebih lezat Kadang juga nanti ada Kambing yang betina Yang ternyata sedang Nah namil itu baunya lebih Tidak sedap lagi kecuali kalau orang yang mahir Dalam penembelihannya bagaimana caranya Allah alam Nah yang jelas ada caranya khusus katanya Ikhwani wa khizakumullah Jadi kita Enam Lihat bahawa Para ulama Sari pendapat mana lebih utama antara penyembelian jantan Ataupun betina Jadi arah saja Adalah jantan lebih utama Dan dua-duanya tetap sah Nah, kembali kita, nah, ulang dari awal secara ringkas bahawa di bulan-bulan awal Muharram, insyaallah, ayo kita berupaya untuk banyak-banyak berfikir kepada Allah, melakukan amal-amal ya, kalau punya kemampuan korban untuk berkorban, sebagaimana ada banyak dalil. Pertama adalah wal fajar wa an-nasr. Al-fajar yaitu fajar pada hari arfa kemudian wa'il nasr adalah 10 bulanul hajjah karena Allah Subhanahu wa taala wa'ad fil nas bihajjiyatukal wa 'ala kulli dhamir ya'tina min yashadu manafi'alum wa qaddasallahi fi ayyam ma'lumat ayyam ma'lumat adalah 10 awal bulan hajjah karena Allah Subhanahu al-hajj asyru ma'lumat haji ila waktu bulan-bulan tadukan mulai dari bulan syawal Menyambut Qodah dan sepuluh bulan Dhuhr Hijjah, di bulan Haji. Dan yang Rasulullah menyebutkan Namin ayat Al Ansharil Hamidillah min Haji ya al Asr. Kalau Rasulullah berjihad, berjihad, berajulun, khalajah minasi wa mali, alajih minus syiar. Ah. Tidak ada hari-hari amalan salat yang lebih harus ditekad daripada sepuluh. Nah, hari ini yaitu sepuluh awal Dhuhr Hijjah. Rasulullah katakan tidak boleh jihad bishabilla, tidak berperang dengan Allah. Tidak boleh berperjanjian Allah, kecuali seorang keluar dengan dirinya dan juga nafas tabendanya tidak kembali sedikitpun. Kemudian juga kita lihat Abu Laythi Allah Shallallahu Alaihi Abu Laythi Allah Shallallahu dan juga Omar Al Hakam keluar ke pasar untuk bertakbir dan manusia mengikuti takbirnya. Di sini takbir ada dua, takbir mutlak dan muta'iyat. Mutlak bisa dari mulai dari awal. Nah, bulan Duhijjah Saya nyanti Ayam Mutashrif Takbir yang Muqayyad berkaitan Keluarnya manusia menuju musalla Dan diiringi dengan Ayam Mutashrif, 11, 12, 13 Jadi Pala lama juga posisi pendapat Yang lebih utama, 10 Akhir dan Ramadan Ada bersebut awal Duhijjah Seorang Islam merawajikan Di malam hari 10 akhir Ramadan itu utama kali dalamnya ada lelang qadar. Ada siang hari tapi utama nah, 10 bulanul Hijrah ada pengul dalamnya pelaksanaan ibadah haji. Demikian pula puasa dan narfa. Selain juga banyak nah, orang berkorban, banyak orang tasbih dan dan juga amal-amal saleh yang lainnya. Kemudian, ikhwan izakumullah, korban sendiri terjadi khilaf para ulama. Sebagian mengatakan wajib. Berapanya lain sahaja Abu Hanifah dan dan yang lainnya Maaziyi, dan berapa banyak lainnya sentral Jumhurul Anak mengatakan ini adalah sunnah akadah, sunnah yang dikuatkan. Sebagaimana Abu Bakar dan Umar meninggalkan untuk tidak berkorban, karena khawatir manusia beranggapan itu menjadi perkara yang wajib. Adapun Nah, berdasarkan ayat dalam Bahanif asalta dan yang lainnya, ini adalah perkara yang wajib. Dan yang hadis bilah yang mahu terjadi. Maka ini adalah ah, usaha untuk wahyulah arban namusallana. Bara siapa yang memiliki keleluasaan untuk korban tidak berkorban, maka jangan mendekat ke musallah kita. Kemudian, nah berkaitan dengan sembelian korban, berusaha untuk mencari. Kehubungan-kehubungan yang tidak memiliki cacat Yang buta Kemudian pincang, Ada pun yang parah Serta sangat turus Nah Ada pun hewan yang Ini belum kita sebutkan Hewan yang mungkin hanya memiliki Satu pelir apakah ini sah atau tidak Arawadji tak Nah, Demikian pula hewan yang eh, Dikepiri apakah ini juga sah Arawadji adalah juga sah Hewan yang dikepiri kamu yang berkaitan dengan Mungkin kambing yang sebagian tubuhnya dimakan Oleh serigala Apakah ini sah kita sembelih Jika Betul-betul uh, kelihatan Pengambilannya itu parah Maka Tidak sah Tapi kalau sedikit yang diambil Dan masih kondisinya bagus Walaupun dimakan sebagian oleh Adib atau serigala Maka demikian sah ini belum saya sebutkan tadi. Buta di siang hari. Nah, dan juga di malam hari, narojanya tidak sah. Tadi kalau di siang hari masih bisa melihat, di malam hari tidak bisa. Maknanya narojinya adalah sah. Pincang yang sangat parah juga diasah. Adapun yang masih bisa berjalan, nah, walaupun tidak terlalu cepat, sebagaimana yang lainnya, narojinya adalah sah. Berikutnya berikan kerana sakit, nah, seperti kerana kudis, misalnya, jika lo sedikit, ya demikian sah, tapi kalau sampai merusak dari si dagingnya, maka yang roji, nah, tidak sah. Berkaitan hewan sebagai korban itu harus dari bahi batulaknaf, maksudnya yang diambil dari unta, sapi dan juga kambing, dan karbo mengikuti sapi. Ini semingolama mengenai demikian. Adapun sapi dan unta, bisa untuk tujuh orang. Seandainya ada seorang yang beli unta, nah atau enam orang satu unta atau lima orang satu unta, maka demikian juga sah. Ya, jadi tidak harus tujuh orang. Jadi satu orang yang beli unta itu sah. Nah, abang lima atau enam. Kemudian. Riwayat Imam Ahmad dari kal onta itu bisa untuk 10 Sarah Hjabr bin Abdullah rahimahallahu wasallam albadanah 7 kita nyembelih lambang kurban onta untuk 7 orang, bakarah ansaba dan sapi juga 7 orang. Jadi kalau misalnya hanya 7 untuk berhati-hati maka onta untuk 7 orang, demikian pula sapi untuk 7 orang. Dan kambing untuk satu orang Namun dalam penyembelihan Kita sebutkan dari kita Tidak mengapa Menyebutkan Bismillah Allah Akbar Atau Allahumma taqabbal minna Alamin Muhammad wa Ali Muhammad wa min Ummati Muhammad Ya Allah ini dari Muhammad, keluarga Muhammad dan juga dari umat Muhammad Ini kalau kita Nah nyembelih Bismillah Allah Akbar Allahumma taqabbal minna Nah saya amin Fulham Nah, Amin Ahli misalnya dan dari e, keluarga saya misalnya. Jikalau memang dia menjadi sendiri, engkau mewakilkan Amin Ahli Fulan sebutkan. Mana lebih utama penyembelian kurban warna putih ataupun hitam atau warna yang lainnya? Yang lebih utama adalah warna putih sebagaiman Hasan, Aisyah, Hasan semalik dan yang lainnya. Bahwasalallam kapsain amlah hain akronain. Rasulullah SAW menyembelih dua ekor kambing warna putih yang bertanduk. Berkaitan dengan tanduk, jadi apakah sebenarnya itu harus bertanduk atau tidak? Yang utama bertanduk, daripada tidak bertanduk. Tapi seandainya menyembelih tidak bertanduk itu juga sah. Bagaimana kalau tanduknya terluka bagian kulitnya? Terluka bagian kulitnya? Ini juga sah Atau mungkin patah Sedikit dari tanduknya Demikian juga sah Atau mungkin telinganya Ada semacam kai Jadi kalau di zaman dahulu Ya untuk pengobatan Jadi kai Dipanaskan sesuatu Ditempelkan ke telinganya Jadi katanya lebih sehat Ini juga nam -sa. Bagaimana yang terpotong telinganya dua-duanya terjadi khilaf para ulama, karya ini tidak sah Jadi terpotong tali yang dua-duanya. Nah, ini yang rajih adalah tidak sah. Apa nanti mungkin ada sebagian pendapat dari asatidzin as yang ada di sini. Nah, silakan mengambil pendapat yang mana. Ada masalah fikih, ya, masalah istihadiyah yang tidak bisa kita masa, nah sebagian sebagainya lainnya. Barikallahu ya, ni wa ta'alaikum. Nah, berkaitan dengan Uh, para jagal dia kita memberikan isi kita sendiri yang tidak diambilkan dari uh, karena penyembelian korban jadi kalau memang kalau tersebut berhak untuk mendapatkannya maka tidak mengapa diberikan ini pendapat dari Syekh Hisam pada jawaban yang lainnya yang bisa dirujuk ke sana ada hadharah khatrohnya nah Berikutnya nah ngakhanya Syekh Muhammad jadi ini masalah korban dan ini, ini sudah banyak para asat yang jelaskan tentang la mah yang lebih utama uh, berkaitan dengan korban ini di apa selahnya dibagikan dalam bentuk mentah ataupun matang. Nah, kalau masalah hikmah, al para ulama Malah lebih utama dibagikan dengan dalam dengan mentah ataupun sudah matang. Yang kuat adalah yang selamat. Tapi kalau dalam sembelihan korban itu rata-rata diberikan dengan dengan mentah. Mereka mulaan sendiri. Kalau kita masakan semuanya mungkin dia, enam tidak cukup. Nah kadang-kadang banyak terkadang juga enam. Jadi tidak bisa dimakan dalam sehari tu. Nah kita bagikan dengan mentah. Berikutnya. Berkaitan dengan Idul Adha itu sendiri Nah, Sudah kita ambil secara ringkas amalan-amalan yang -amalan soleh Pada Awadul Hijrah, Kemudian tentang korban-korbanya Selanjutnya Berkaitan dengan Hari yang korban itu sendiri Pelaksanaan Takbir Serentak Bahawa ulama sisi pendapat Tentang kapan dimulai takbir Sebagian mengatakan yang berkawanaseh mengambil minyak jowari, mulai takbir, itu ketika keluar menuju masallah kami sini, yang menaikkan suaranya. Ada pun jemaah ulama yang berkuat kawaseh mengenai hamilah hanyuri, jadi mulai terbenam masuknya malam hari raya sudah. Uh, bertakbir Waitu kunul Izzah Waitu kibur Allah Alamah haja'akum wa'ala'akum Sembrakan Izzah Kemudian bertakbir kepada Allah Al itu bersyukur Kepada Allah SWT Alhamdulillah takbirannya Tidak ada tuntunan dari Nabi SAW Harus demikian bentuknya Di Indonesia rata-rata lata adalah Tiga atau dua Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar La ilaaha illallah al-lah al ada yang dikaji dua. Alangkah Allah al-lah al-lahil hamd. Ini ada yang dua. Ini ada yang dikaji Allah al yang dikaji Allah al-lah ada yang dikaji dua. Alangkah Allah Akbar lah al-lahil hamd. Ini ada yang dikaji al-lah, Akbar kibirah, allah Akbar al, nah, al Jadi boleh kita takbir Dengan dikaji dua. Alangkah Allah al-lah al-lahil hamd. dua. dua. Namun karena sebagian yang dan sebagian lainnya, yang jelas dari khusus dari nabi saw, takbirnya harus demikian tidak ada. Ayatnya, wali taklimulah alama hadaqum. Jadi hendakkan bertakbir kepada Allah swt. Takbir. Ia bisa saja bentuknya dengan beranikaragam. Allah akbar, kabiroh. Allah akbar, nahu ajal. Allah akbar, ilham. Allah akbar, Allah akbar, Allah tiga kali. Kemudian dalam Idul Fitri berakhir sebelum lampu terbak. Jadi kalau sudah ah, sebelum sholat, ya sudah selesai sholat, itu ya sudah selesai. Jadi kalau sudah kita kagkan sholat, maka sudah berakhir. Tapi kalau takbir al hal itu yang beda. Ya, terus maju sampai ayam tercrik. Ya, Silahkan juga. Allah Untuk takmir setiap kali selesai Dengan salat nah, Namun tidak sebegini lakukan dengan Nanjama'iyat Dengan bersama-sama Dan pendapat dari Syekhah Mubi bin Hadir Wadi Taala, Kalau Terjadi kebersamaan tanpa unsur kesengajaan Maka demikian tidak mengapa nah, Terjadi kesamaan tanpa unsur kesengajaan Maka demikian tidak mengapa tapi kalau menyengaja nah bersama-sama seperti ada pemandu, maka tidak ada sunnahnya Rasulullah SAW. Rahel hadir Muhammad SAW nah, sebagai petunjuk adalah petunjuk Rasulullah SAW. Berikutnya yang hendak segi Allah. Ketika bulan A Idul Fitri atau akhirnya Idul Fitri, disunahkan bagi kita ketika pergi untuk makan lebih dahulu. Nah. Dan korma Kalau memang tidak punya korma Bisa makan yang lainnya Agar tadi Kalau pada Ini adalah hal seolah bagi kita untuk tidak makan Kemudian bersegera Nah Selesai Nah potbah Menyembelih dan memasaknya Setelah itu Menikmati dari Sembelihannya Tiada ada perbedaan Kemudian Rasulullah SAW kedatangan pada hari raya Idul Adha atau Idul Fitri. Dia selakkan salat di musalla, tempat berkumpulnya manusia itu di lapang di tanah lapang tanah yang luas. Kita mengetahui Rasulullah SAW meninggalkan masjid Nabawi. Di ya, masjid Nabawi Padahal sholat di situ dilipatkan sebanyak 6.000 seribu dibanding masjid yang lainnya. Berbeda dengan masjid Ka'bah uh, Berlibatkan 100 ribu Ini Maitul Magdis Al-Aqsa Berlibatkan sebanyak uh, 500 Dari Rasulullah SAW berusaha meninggalkan Dan sholatnya di musyallah Di sini sunnahnya salat di musyallah bukan di masjid Untuk apa? Untuk menampakkan asyir Islam Dan berbeda dengan hari dan yang lainnya Sampai perempuan-perempuan Nama rahsia yang haid ataupun wanita wanita pingitan diperintahkan untuk keluar menghadiri mengasikan tentang nama rahsia itu sendiri banyak banyak bertakbir kepada Allah subhanahu wa taala sedikit kepada Allah subhanahu wa taala berkaitan dengan hukum sahut sendiri Jumhur matakan adalah sunnah. Namun saya ada pendapat lain bahawa sholat fitri atau ataupun sholatul khaq, hukumnya adalah wajib. Jumlah kata sunnah adalah sebagaimana hadis Ketika Ketiadaan sholat laki-laki, tanya rasulullah wassalam, tentang Islam atau aman amalan yang sahih itu tentang Islam, kemudian juga wassa atau usakan, ketika ditunjukkan tentang sholat hal-halnya yang birroh. Masyarakat kewajiban bagi saya-saya ini pada saat ini waktu waktu, kau lagi, tidak ada lagi kecuali kalau kau melakukan 6 salah, salah sunnah yang diambil oleh jumlah ulama bahwa salah, -salah itu saat ini waktu itu hukumnya adalah sunnah baik itu masjid, al-masjid al atau yang lainnya. tapi kalau pendapat yang lainnya ketika Rasulullah saya merintahkan kepada kamu sudah keluar menuju musalah Sampai mereka-mereka yang haid, perempuan yang haid ataupun kerja seminggu dan kelur ini menunjukkan perkara yang wajib. Ini adalah khilaf para ulama tentang hukum sah itu sendiri. Yang jelas kita berusaha namun untuk disang hadirinya. Karena Rasulullah tidak melalui sallallahu alaihi wasallam yang melainkan halafatari. Rasulullah salat pada perempuan haid ya yang haid. Dia berusaha untuk mengisi jalan. Jadi jalan yang berangkatnya dan pulangnya itu berbeda. Yang demikian adalah untuk menampakkan syiar agama Allah swt. Semayu yang dimusnahkan Allah Ta'ala minta kual kulup. Karena syiar mengaku syiar agama Allah itu merupakan ketahuian dalam hati. Jadi sunnahkan untuk mengisi jalan dan juga sunnahkan untuk mandi. Sebelum pergi ke masallah karena berkumpul manusia pada waktu itu. Semenjak dilakukan oleh Hantoulah bin Omar tuan Anshuma, ketika beliau hendak melakukan salat, naik tak salah. Rasul yang berjemaah mandi sebagaimana mandi pada hari Jumat dan juga pakai pakaian yang yang baik. Nah, ekorni, khatan sekte Allah. Ini berkaitan dengan naik salat secara ringkas pada hari raya dan juga Idul Fitri kemudian berkata khutbah dari karena tadi sebelum berangkat tidak disunahkan untuk makan berbeda dengan Idul Fitri maka khutbahnya itu diperingkas tidak sebagaimana pada hari raya Idul Fitri ada pun sholat sunahnya bagi imam enam salah baca surah al-fatihah bisa membaca surah qaf Untuk rakaat pertama yang kedua adalah dari surat surah al-qamar atau sebagaimana yang lainnya di rakaat pertama selesai al fatih membaca subhasal ala surah ala yang kedua adalah surah al-ghasyiyah namun kalau kita meliti enam hendaya berusaha untuk melihat keadaan makmum ini keadaan makmum Terkadang Salat dengan ala-ala aja -ala sudah kepanjangan Dan juga ala rahasia sudah terlalu panjang Bagaimana ini kalau kita sholat eh, Membaca surah Kof Demikian mulai Surah nah, Al-Qamar Kita masih ingat tentang kisah <tuh> Muhammad Jabal ketika sahabat bersama Rasulullah SAW saat isya dan kembali kepada kaumnya kemudian salat dan membaca surah Al-Baqarah lalu ada suara yang keluar <tuh> tidak beratkan sahabat bersama Muhammad Jabal <tuh> ketika selesai mengatakan untuk ini orang munafik tidak amat beritahu kepada Rasulullah SAW maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asyad min dzalika al -yawm. Rasulullah tidak pernah marah sebagaimana hari itu. Dia marah kepada Mu'adz bin Jabal. Saya mengatakan, "Afatana anta ya Apakah engkau ini adalah penimbul fitnah wahai ya Mu'adz?" Uh, ah, sekali bikalau kada. Syamsu wadhaha wa, wa layl 'asya riwayat wadhaha. Na fainna min waraiika sakin wal marid. Betul saja, karena di belakang kami itu ada orang yang nyam sakit, ada orang yang punya kebutuhan, ada lam, dan juga ada orang yang lemah. Maka hendaknya imam perhatikan keadaan makmum Ini kalau memang siap, ini saya benda pesantren ini tidak ada lagi sholat kecuali lam. Nah, Santri-santri maaf tidak maaf, kita panjangkan. Saya lihat permasalahan. Kejadian nah, di tempat kami Masya Allah Ya sebagian ustaz mungkin ya Sekali waktu makan sunnah Ternyata Nah ummahat itu tidak konsen Karena anaknya semua menangis Nah musah kemarin kembali Masa orang lari Tangisan tidak berhenti -henti. Ibunya ini bagaimana Nah ibunya perasaannya Ya maka hendaknya sekali lagi memperhatikan keadaan makmum Jadi, Imam harus pandai-pandai melihat keadaan makmum Supaya tidak lari dari dakwah demikian pula tidak lari dari Islam ataupun tetap senang kepada kita al-salawat jamaah. Ini penting bagi kita. Ya, ini wahatnya sekolah. Berikutnya, nah berkaitan dengan sunnah yang kita lakukan tadi berusaha untuk mandi. Bagaimana kalau tidak mandi terus sahaja? Nah, orang tidak tidak mandi. Bagaimana kalau seorang enam, enam terlambat? Nah, terlambat pada salat tersebut, maka bisa salat sendiri. Nah, salat sendiri kalau terlambat datanya sampai selesai imam, salat baru datang. Karena pasti ada, pasti ada orang terlambat. Karena mungkin ada suatu kebutuhan atau punya lainnya sehingga mungkin tidak terlambat, maka bisa salat dua lokal dan tidak ada Rasulullah SAW Itu pelaksanaan Itu dengan agal ataupun ikhormah Pada hari raya Ataupun mengucapkan uh, Salatul jamiah Misalnya tidak ada Dia datang langsung Nah berhapikan Kemudian memulai Salat sendiri Ini berkaitan dengan uh, Salat Jadi jangan sampai dan nah, Kita nak berupaya untuk menjadikan manusia lari dari dakwah tadi. Demikian pula membuat bid'ah dalam agama. Terlebih lagi ini alisulahul jamaah. Dan di sana ada hadis dan nah, ada hadis yang mungkin sudah maruf di kalangan ikhwah Sholat Rajul Ma, Rajul Azka, Insya Allah masyratihi. Namuah tidak bersalatu Rajul Ma Rajul lain. Asyair dan lawanus atarajul wa kullama kasur asyairullahi wa haba ila Allah Subhanahu salatnya seorang dengan seorang lain lebih utama dari salat sendiri salatnya seorang dengan dua orang eh, tiga orang berjamaah lebih utama daripada salatnya dua orang dan setiap kali bertambah banyak maka lebih Allah cintai dia dan lebih suci insyaallah azza wajalla jadi sinilah Maka kita berupaya untuk bisa nah, Mengambil dengan jamaah yang lebih banyak Akan tapi juga Apakah jamaah tersebut sesuai dengan sunnah atau tidak Yang jelas Nah al-sunnah Sebagaimana nasihat dari Seherah Mubilmi Hayul Wadi Berusaha untuk bisa Memiliki Lampu beda dengan yang lain dengan meningkatkan salat uh, Aidilfitri bersama dengan sesama sunnah itu akan lebih bisa meningkatkan sunnah. Nah, bisa lebih meningkatkan sunnah. Dan kalau kita sudah bisa melaksanakan demikian tadi, maka akan uh, bisa uh, bertambah. Jadi semakin hari akan semakin bertambah. Berbeda dengan kita salat di belakang hal muda. Nah, jadi hendaknya kita berupaya untuk menempuh nah cara ini, alhamdulillah ini sudah punya tempat yang luas. Eh, mungkin harus sunnah berusaha untuk datang nah bersama-sama. Dan salat Jumat saja, salat Jumat saja jadi seorang menjadi imam, yang satunya makmum. Seorang jadi khatib, satu satu makmum itu sah. Jadi tidak harus dalam 40 ataupun 30, nah tidak demikian bagaimana dengan sholat itu sendiri ini sudah banyak al sunah yang berusaha untuk bisa ada tamayyus namanya nam tamayyus dengan yang lainnya dan tambahkan syarat Islam karena kalau kita, kita lihat dari mulai khutbah saja daripada orang awal dalam khutbah dimulai dengan takbir pada Rasulullah SAW ketika khutbah pada Nah, ini itu apa dimulai nih? Ya, Alhamdulillah, nama tuan saya tidak ada takbir lebih dahulu. Jangan nanti ada takbir. Nah, pada pertengahan khutbah. Nah, Jadi, dengan itu, ehkan yang saya lagi, bisa uh, menegakkan sunnah. Ini nah, juga diserlahkan penulisan yang lain. Nah, terkadang Menjabat tangan terlepas perempuan. Layutan hadum fi arasy dihianatin hadin, kalaulah menayamas haidam raa, lala hilullah. Kalau ini tusuk di kepalaian dengan jarum besi, itu lebih ringan daripada menyentuh tangan perempuan ini tidak hal bagi dirinya. Belum lagi nanti. Nah, bagaimana perempuan-perempuan yang keluar, kemudian mengenakan pewangiyan, ayumah imraah, hal tidak terlarat. Atukbala salatuhah hatta Daktasir Siapapun perempuan yang keluar Dan keadaan dia menggunakan minyak wangi Maka anda akan diterima Soalnya sampai Mandi Ini merupakan perkara yang mungkin banyak Belum diketahui oleh masyarakat Jadi keluar Dalam keadaan pakai gincu, pakai minyak wangi Ayumah Ibrah sawajat istatat khayazan riwayat yang lainnya siapa perempuan yang keluar dari rumahnya wangi maka dosanya sebagaimana nampaz zina dia akan mengundang fitnah yang sangat besar maka dengan kita al-sunnah uh, sunnah ini akan semakin nampak nah apalagi kondisi eh uh, keadaan kita saat sekarang ini sangat merihatinkan bagaimana orang-orang uh, yang Berusaha melakukan sunnah Semakin dipojokkan Semakin dihimpit Dan musuh-musuh Allah Semakin berani kepada al-sunnah Nah kalau kita terus Tidak menampakkan yang sebenarnya Maka akan Mereka semakin berani Nah bahkan juga Alhamdulillah dari perintah tidak boleh kita melarang Tentang idul Qadir Harus ada persatuan antara sunni dengan si ya, Tidak mungkin Tidak mungkin persatuan antara si dan sunni Karena sudah beda secara keseluruhan, apapun terjadi perbedaan Masalah sholat, masalah sahabat, masalah Al-Quran, semua ada perbezaan. Bagaimana akan bisa ta'awur dengan yang jelas-jelas sesat keadaannya? Nah, orang awam tidak bisa bedakan. Bahkan mereka menganggap bahwa siyah ini adalah masalah yang kelima mengatur kaufahnya. Nah, ekhwan ini, Allah. Inilah berapa eh, Nasihat yang ringkas Berkaitan dengan korban Dan ada sebagian yang Belum kita sebutkan mungkin ada 6 pertanyaan Semua kita akhiri Silahkan ya. kita akan lanjutkan ke 6 diang Dan Afan ini, ini Kurang fit kondisinya Jadi tidak bisa menyampaikan dengan Dengan baik Nah kalau mungkin ada yang bertanya. Bagaimana ketika dua hal Berkaitan dengan hari Jumat Bagi tetap menunjukkan surat Jumat Kalau berkaitan dengan dua aid Nah Bisa kita lakukan dua-duanya Atau kita lakukan dengan dua hal Kemudian nanti surat Jumat kita ganti dengan surat duhur Nah, cuma kita hari dengan surat duhur Ini perkara ma'ruf yang sudah dibahas Nah, sekian banyak pertemuan. Sekali ketika sedang mengurusi korban, seringnya mendekati waktu guhur. Namunlah kita menggabungnya dengan sholat asar sedang mengurusi korban. Tidak ada, tidak ada, tidak ada penggabungan kala-kala memilih korban ini. Nah, tidak ada penggabungan. Sekali lagi berusaha untuk mengurusi korban dengan cepat. Saya itu bisa memakan dari sembelian tersebut. Ini sunahnya demikian. Jadi kenapa kita uh, tidak disunahkan untuk makan lebih dahulu sebelum berpisah. Itu kan adalah tadi Tidak akan bisa menikmati dari sembelihannya. Jadi, sekiranya dimasak, saya itu bisa makan. Nah. Adapun penggabungan itu berkaitan dengan musafir apabila qasar. Ada sebagai manusia yang kosernya tidak boleh. Jadi bolehkan qasar ketika ketika musafir sebagaimana hadis hadis Ibnu Umar Al-Bukhari. "Kunna musafir ma nabi sallallahu alaihi wasallam takan musafir sama Nabi sallallahu alaihi tidak menambah dari dua rakaat." Bolehkah kita nah, Mendoakan kepada orang yang menghina agama Atau sunnah Berkaitan mendoakan Untuk mendapat hidayah Ya demikian tidak apa. Rasulullah s.a.w. Mendoakan kepada Abu Jahal, Kepada Umar Khattab Yang waktu itu belum masuk Islam Allah maazir Islam Di hadiahin prajulayin di Abu Jah bin Hisham, Abu Uman al Khattab khalad Allah S.W.T. Abu Uman al Khattab, ya Allah memberikan kemuliaan Islam dengan dua orang ini, Abu Jah bin Hisham, Abu Uman al Khattab. Allah memberikan hidayah kepada Abu Uman al Khattab. Allah bin Abbas menyebutkan Mazinah Aisyah untuk selama Omar kita senantiasa mendapatkan kemuliaan ketika Umar masuk Islam. Akan tapi kalau orangnya sudah mati dan penghinanya sampai kekufuran, maka demikian tidak boleh. Seperti menghina, seperti orang, -orang syiah yang menghina agama orang kata yang rusak, Aisyah ah, dikatakan pezina atau seluruh sahabat katakan kafir, maka mendoakan seperti itu tidak boleh. Tidak boleh kita mandikan, tidak boleh kita mendoakan Allah berfirman dalam surat Taubah, "Wa la tusalli ala ahadin minhum mata'abada wa la tajmala qabri Jangan kau mendoakan kepada seorang pun di antara mereka. Jangan berdiri atas kuburannya. Asalnya mereka ingkar kepada Allah dan rasul dalam keadaan fasik. Ini tidak boleh. Karena rasul-rasul ini penghina sampai tingkatan kufur. Tapi kalau tidak sampai tingkatan kufuran Nah ya Seperti Orang yang mengatakan Jadi hanya sekedar melihat orangnya itu cengkotnya Kayak kambing misalnya Yang ini hanya orangnya, memang bentuknya Kayak kambing misalnya Bukan karena agamanya Ini termasuk kabair tidak, tidak mengawal kita untuk mendoakannya Jadi terlihat Penghinaan terhadap agama ini Tingkatkan kufuran atau tidak kalau sahabat yang kufuran maka tidak boleh bagi kita Untuk mendoakannya Tapi kalau masih hidup kita doakan hidayah taib doakan hidayah Sebagaimana Rasulullah SAW Mendoakan kepada Abu Jahal kepada Umar Al-Hattah Bolehkah mengatakan ada orang Sujud Tidak nah. Ini maksudnya apa itu sendiri jelas ni. Nah, depan kaum muslimin, enam jemaah masjid, ada orang sujud, apa itu ya. Hah? Orang syiah. Kita mengkhabarkan ada orang syiah kepada kaum muslimin. Ia seringkali sujud syiah. Tapi nah, orang syiah kepada kaum muslimin, enam tidak mengapa kalau uh, istilahnya. Ini jelas-jelas Menteri besar, ini orang syiah Kalian kaum muslimin ini orang yang orang syiah Banyak Para ulama menyebutkan dalam Akrib ataupun tahrib Ini bukan hanya sekitar jamaah kaum muslimin Ini disebutkan buku, kaum muslimin bisa Misalkan bacanya Ini memiliki pemahaman syiah Nah, tidak mengapa Nah Sebutkan juga tentang Jafar Musliman al-Duba'i Amerika pengaruh ke barang perhozak. as An, Sebabkan kerana Ja'far bin Sulaiman Abd-Duba'i memiliki mahaman syiah. Dasyaiyat. Ini diabadikan dalam buku-bukunya. Tentang mereka bantu orang meninggal. Yang tidak mengapa. Bantu orang meninggal. Ini masuk bagian dari bahasa Ini pendapat yang yang kuat. Dia tidak mengapa. tidak mengapa. Bukan berkorban untuk orang tua kita yang mati. Ayah pendapatnya, janganlah pendapat syafiah dan juga yang lainnya. Jika si mayat ikut arisan tabungan apa kata manusia tersebut digunakan untuk korban si mayat, jadi yes, tak akan digunakan. Nah. Sebagai korban untuk mayat tersebut. Nah, kalau emak tidak korban, Memang disengaja digunakan tanggungan untuk korban. Seharian nyatanya berkaitan juga dengan uh, seorang membeli dalam nyatanya itu untuk korban. Kemudian tidak jadi korban apa yang termasuk nazar bukan kalau belum dilaporkan maka tidak masuk nazar. Tapi kalau lilinnya leya an albaq yang syatan fiyamikah wajib bagi saya, karena Allah untuk menyembelih kambing pada hari ini pada hari ini, saya hari nanti pada sepuluh hijjah, maka seperti itu sudah menjadi wajib, nadab yang nak melakukan nadab, Tapi, kalau dalam hati, menyembelih. nah, dalam hari yang ini beli kambing, ya nanti kalau ada kemudahan, saya sembelih, ini belum masuk nadab nah, belum masuk nadab dan di sana ada hadis al-kassah al-mari ada juga akidah para ulama tentang hadis ini. Enam antinya adalah arba, iaitu untuk empat. Pertama, amtiratul Allahu, mal dan ma ilma. Soralah banyak Allah berikan kepadanya harta dan juga ilmu. Faya takki fi rabb al shalihirahma, faya fiillahi hakeh, fa min al manazil. Allah mengkafiski berupa ilmu dan harta. Ia bertakwa kepada Allah yang dan juga mengetahui haknya Allah. Maka ini orang yang paling tinggi kedudukannya. Wa'ad jarzakallahu ilman warzuquhu malan. Seorang hamba yang Allah berikan ilmu tapi Allah tidak memberi berupa harta. Fa wasadiku niyyah. Ya ini jujur niatanya Lau kana liman lam yaduka ma 'ala Kalau saya saya punya harta, saya akan melakukan sebagaimana fulan. Fawwah bini niati faajin humas sama. Maka dia dengan niatannya, pahalanya sama. Pahalanya sama dengan orang yang banyak hartanya yang berilmu. Yang kedua tadi adalah orang yang punya ilmu tapi tidak punya harta. Tapi dia, dia jujur niatannya, fawwah bini niati faajin humas sama. Maka dengan niatannya itu pahalanya sama. Kemudian yang ketiga adalah Hamdan b Zakallah al ilma. Faham betul malih biar biar ilmu. Ada di sini Rabb, Allah SWT Rahimah. Belajar ilmu Allahi hake. Fahuah min akbatil manazil. Yang ketiga adalah seorang yang Allah berikan kepada dia harta. Kemudian Allah tidak beri rizki berupa ilmu. Dia serampangan dalam menggunakan hartanya. Seramah dalam menggunakan hartanya. Tidak bertakwa kepada Allah. Tidak hanya musterahmi dan tidak mengetahui haknya Allah, maka orang ini kedudukannya orang yang paling jelek. Dan yang keempat, amdhan man zikunzu lam yarsukuhu ilman wala malan wa yaqul law kana limal la'anitu kamaa'amila fulan. Fa wabiniyatihi dajunhum masawa, fa Seorang hamba yang Allah tidak berikan kepadanya harta, tidak punya juga ilmu. Dia mengatakan dalam hatinya, kalau saya punya harta, saya akan melakukan sebagaimana fulan, Yaitu fulan yang kedua tadi. Maka dia dengan niatannya tersebut dosanya sama. Ini penting bagi kita untuk bersabar dengan ya niatan yang belum bisa korban. Dalam hatinya, nah, dalam hatinya nanti kalau saya punya harta saya akan berkorban. Sudah dapat pahala niatan. Tapi apakah sama dengan korban? Tentunya tidak sama. Itu. Jadi berkaitan niatannya Nam sawah, tapi kalau sisi amalnya tidak sama. Ketika sukorong hajerin datang kepada Nabi SAW. Ketika mereka bisa sholat koh, salut, khaman salio, sumun, khaman sum, nubtikun, wala nutik, sholat kuh, Mereka itu bisa puasa selinganin puasa. Mereka sholat bagaimana kami juga sholat. Mereka bisa bersemudak, kami tidak bisa. Mereka sholat kami tidak bisa sholat rasulullah menunjukkan untuk banyak berfikir kepada allah swt menjadikan allah maha agung orang-orang yang kaya ikut mengamalkan itu apa yang diajar rasulullah dari kefirullah yuthihi menyasa itulah anugerah allah ya allah berikan kepada hamba hamba banyak allah kehendaki nah jadi rezeki ya, itu kehendak allah swt seorang kerja yang santai duitnya banyak dari kita kerjanya dengan sungguh-sungguh Keluar keringat sedikit Banyak terjadi Nah dan kebanyakan Para ulama Itu menjadi fukurak masyakin Jalan terkumpul Nah kecuali lain saat Sa'ad Adapun Malik bin Anas Dan lagi yang pula para ima yang lainnya Tenggara darata adalah fukurak masakin. Kalau orang punya ilmu tetap darata fukurak masyakin Abu Hurairah, Abdullah bin Amar bin Nas Amas, Nam So'bah, Imam Ahmad Musyafi'i, sekian banyak Ala yang perkara masalah. Itu saya bagus ini Saya matanya sudah mulai agak gimana-gimana. Mana mungkin perban sapi atau sapi lebih utama dari kambing. Nabi Rasul sendiri perban dengan kibas kambing. Rasulullah juga pernah perban dengan sapi. Nah. Jadi tidak hanya kambing. Nah, Allahumma binna Muhammad wa min ahli baiti. Ya, soalan dari keluarga Muhammad. Dan keluarga Muhammad. Sudah saya sahaja sebutkan dari dalil tentang sapi lebih utama, atau untar lebih utama daripada sapi, sapi lebih utama daripada kambing. Nah, hanya begitu loh. Kalau bukari musim ramadhan atau fasa atil ula, maka nama korrobabaja. Siapa yang datang pada Waktu yang pertama, dia itu berkorban seperti korban unta Waktu yang kedua, sapi. Waktu yang ketiga, kambing. Sekarang lebih utama mana? Lebih utama tentunya yang pertama, datang hari Jumat. Nah, ini lah yang dipakai jauh lebih lama. Pak korban sapi itu lebih utama daripada kambing. Kenapa kan? Dagingnya lebih banyak. Al-Qahirah al hadis juga begitu. Data hari Jumaat saja sama dengan korban Unta. Di dahulukan. Ini menjadikan tentang keutamanya. Kali Imam Malik ini sebutkan Sapi satu, Kambing tujuh. Imam Malik mengatakan lebih utama, nampak Kambing yang tujuh. Karena apa lagi banyak penyembelihannya. Tapi kalau Jumhur mengatakan lebih utama Sapi. Kenapa? Dagingnya lebih banyak. Enggak percaya nanti silakan dicek itu. Cek nanti beli ini kambing harga 3 jutaan nah ini belikan sapi satu coba banyak mana kita kemarin pernah ya, melihat sendiri kambing 4 itu harganya kan sudah 4 juta atau mungkin lebih dengan beli 6 daging sapi sejuta, ternyata imbang itu imbang dagingnya antara kambing dengan harga sapi sejuta ya. Dan dengan juga membunuh al-kibas Seperti dia al-maus menjadi al-kibas. Nah, ini ada lain. Danjak ya, disebutkan dari jadi jumhur mengatakan lebih utama korban ontar dan baru, sapi, kemudian baru nah, kambing eh, sudah semua saya okay, mampu berkala Insya Allah syarif kami. Nah, ada pertanyaan lagi, boleh dijawab oleh Ustaz Man atau Ustaz. Ada maksud lain lagi? Ah. Jika ada pertanyaan, yang kita harapkan sekali lagi untuk bisa alusunah, akan syiar. Orang syiah saja sudah berusaha akan syiar bahkan mengundang masyarakat. Mengundang masyarakat itu kasih sembah kesial yang penting bisa nampak syiar. Itu para besar. Bagi alusunah sekian banyak. Saya misalkan enam syiar dan sunah jamaah. Nah. Dan demikian Allah sebutkan wa'iddu lahum masatu min quwwatil ribatil khayl. Kayak entamapkan kekuatan kalian bahwa khayr terhibu Nabi anullah aduakum untuk angkuran itu musuh kalian. Musuh Allah, musuh kalian yang kalian tidak mengetahuinya. Yang penting menampakkan. Nah, syiar al Islam ala sunah al jamaah. Nah. Baik ya, demikian. Baik nah, kalau ada salah dan khilaf, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks.